Det är kvällen den 14 april 2020 i södra Stockholm. En känd artist blir hämtad med bil av vad han tror är en kompis. Det är en person som artisten litar på och som han känner sig en tid tillbaka. Men när artisten kommer till en lägenhet i Vårberg får han en obehaglig överraskning. Han blir tillfångatagen, misshandlad och förnedrad. Man skadar honom med en kniv, man rispar honom på kroppen, man misshandlar honom samtidigt som han blir fotograferad och filmad. Dessutom får bilderna spridning via sociala medier så småningom. Och då hade jag hört från någon att eh, den händelsen hade hänt. Och bara, det kom som en chock liksom. Men när polisen får tag i brottsoffret så säger han att allt var ett PR-tryck och att han inte är något offer... En av dem som åtalas idag är artisten Yassin. Han åtalas misstänkt för stämpling till och alternativt förberedelse till människorov. Nu har åtalet om den omtalade kidnappningen av en känd artist kommit. Du lyssnar på Peter Krim. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Victor Aldén. Det har gjort väldigt mycket spekulationer kring det här. Det handlar alltså om en kidnappning av en stor svensk artist som skedde förra året där det spreds bilder från förnedring under själva kidnappningen och där även en annan artist är misstänkt. Och det har ju kretsat kanske framförallt kring en väldigt stor artist som vi nu kommer att prata om, Yassin. Första avsnittet av Peter Krim, då pratade vi om den här kidnappningen men då namngav vi inte Jassin utan var lite mer kryptiska. Nu kan vi prata i vart fall om Jassin, men brottsoffret som är en annan känd svensk artist, honom namn ger vi inte helt enkelt för att han är offer i mm. det här. Och det handlar ju alltså om kidnappningen eller formellt då kan man säga, människorov rån, medhjältar till och även grov utpressning som ska ha skett mot den kända svenska artisten. Och Yassin, han är ju faktiskt inte misstänkt för att ha medverkat vid själva kidnappningen utan en händelse två veckor innan, då man Exakt. också ska ha försökt få till en kidnappning. Vi har inte fått ta del av förundersökningen än, men vi har rätt mycket mer på fötterna och även intervjuat inte intressanta personer, bland Torsten. Torsten Alm, polisen som har jobbat med utredningen av den här kidnappningen. Och vi har även med Frida Wallin som är Jassins försvarsadvokat. Och du fick tag på en lite oväntad person i det här också. Ja, för att i en bilagorna till en förundersökning i ett relaterat fall så får man se inkrochattar hur Vårby-nätverkets ledare pratar om hur de ska sprida de här bilderna på den här förnedringskidnappningen. Och då nämner de ett Instagramkonto- som heter Rappnyheter- som är ett av de största kontorna- inom hiphopnyheter och liknande. Och jag har faktiskt fått prata med killen- som driver det kontot- om hur det var att bli kontaktad- och få ta del av de här bilderna- och hur han tänkte kring att publicera eller inte. Så alltså- vi vet rätt mycket mer i och med att vi har fått stämningsansökan, alltså själva åtalet. Vi har fått en del sidomaterial, alltså mm. vilken bevisning som åklagarna kommer att åberopa. Däremot så har vi inte kunnat ännu då grotta ner oss helt och hållet i förundersökningen, Men det gör vi till nästa vecka. Vi kan ju i alla fall försöka vara tydliga med att den här kidnappningen är ju egentligen en händelse i... Två steg mm. i slutet av mars. Och det här handlar om det som Jassin är misstänkt för. Då ska det ha skett ett slags försök. Mm. Man ska ha planerat att kidnappa, men det har aldrig blivit av. Och det är det som Jassin är misstänkt för, att ha varit med och försöka få till. I mitten av april, då sker själva kidnappningen- och den är ju Jassin faktiskt inte misstänkt eller åtalad för helt enkelt. Och vi kan ju tillägga också att samtliga försvarsadvokater som vi har lyckats få tag på i det här säger ju att deras klienter helt förnekar brott och inblandning i någonting av detta. Så säger även Jassins advokat Frida Wallin. Men om vi ska sätta det här i ett sammanhang då. Vi har ju varit inne och pratat lite om den här artistens bakgrund tidigare. Men nu är det lite enklare när vi kan prata om Jassin som Jassin. Jassin är uppvuxen i Rinkeby och har hållit på med musik i rätt många år. ett framgångsrikt också. Det finns Youtube-videos från flera år bakåt där han antingen kör själv eller i en konstellation som kallas Beanblock Entertainment. Senare Get Superstars. Och under åren så har hans antal spelningar av låtar på Spotify de har kunnat räknas i miljonklassen. Istället för priser upp på Polisen vet som Och sin gick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är ju lite relaterat till vår plattform. P3. Det är ju Peter Guld nomineringen. Galan den skedde ju helgen, och mm. han vann då årets artist, årets hiphop. Vi ska nog. Inte ägna jättemycket tid åt diskussionen kring det här med att skilja mellan verk och person och om Petri ska ge priser till personer som tidigare dömda och som just i nuläget då sitter häktade för brott. Det finns det andra som pratar en del om. Så här lät det i Studio 1 tidigare i veckan. Det är ingen enkel fråga. Och det här är alltså Talida Silva som är kulturreporter på SVT. Det är klart att grundprincipen att skilja på verk och person är väldigt viktig och någonting man bör hålla fast vid så länge som möjligt. Samtidigt måste man också vara gjord av sten om man inte kan tänka sig in i hur fruktansvärt fel det måste kännas för Yassins potentiella offer och anhöriga om, om han skulle visa sig vara skyldig för det här senaste brottet. Och samtidigt hyllas i tv och radio på nationell public service-skala. sedan jag började jobba här i området framförallt 2015 så har vi haft ett väpnat konflikt där flera individer har mördats. Hanifazisi han är områdespolis i Rinkeby i området. Han var också med i Studio 1 och han har kan man säga lite mindre utrymme för diskussion i sin ingång till det här ämnet. Yassin tillhör en av de här grupperingarna som är med och mördar andra barn. Vi har massor med föräldrar som förlorar sina och massor av anhöriga som känner en otroligt stor eh, otrygghet i vårt område. Ja, det är väldigt hårda ord, men, men det förstår man ju också. Jag menar, det som har hänt under flera år i Järva är ju sjukt. Alltså, det är ju hemskt. Det är ju inte konstigt att det rör upp väldigt mycket känslor. Den gruppering som Hanifasise pratar om här är ju också som senaste dryga fem åren har varit i konflikt med dödspatrullen eller 3MST och ett tiotal personer har mördats i den här konflikten. Och Yassin, just Yassin då, ska ju ha, enligt polisen, starka band till den här grupperingen. Enligt hans försvarsadvokat så räknar sig Jassin inte själv tillhöra någon kriminell gruppering utan det här är ju då polisens bild. Vi ska inte bli för detaljerade om det här... Nej. Men många av de här morden, det handlar om unga män som har blivit ihjälskjutna och flera av dem är faktiskt fortfarande ouppklarade. Och Yassin har ju dömts tidigare för bland annat narkotikabrott, olovlig körning men kanske framför allt grovt vapenbrott som han fick sitta inne för. I hösten 2019 då släpptes han efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för det här men han hann inte varit ute särskilt länge innan han blev häktad misstänkt för inblandning i ett mord som skedde på nyårsafton mm. 2019. Det här mordet det blev han aldrig åtalad för och i mars förra året då släpptes han ur häkte och är formellt avskriven från misstankar och i slutet av mars den 30-31 då sker det som enligt polis och åklagare är rubricerat som stämpling till Människorov mot en då annan känd artist. Men det dröjer ganska länge innan Yassin blir gripen för det här stämpling till Människorov. Som sagt, det var på nyårsafton 2020. För att 2020 för honom har ju varit ett väldigt framgångsrikt år för musiken. Han har släppt flera låtar Han gör uppmärksammade samarbeten Till exempel med Miriam Bryant Det sändes ju också en intervju i SVT Ett exklusiv intervju med Jassin Och den fick ju en del kritik jag som mycket med Jassin så rörde upp känslor och där fick ju reporterna på SVT kanske framförallt kritik för att det inte ställdes till mycket frågor om Jassins bakgrund. Jag lever inte i det där, jag är inte där, jag skriver inte från en sån plats. Det låter som att du har lämnat det där, det, det kriminella bakom dig då, om inte det kommer från den utgångspunkten. Kan vi ställa nästa fråga men jag... jag fick inte svara på den frågan för, den var för, för så det var för Även om det är, i, hela det här, i hela intervjun nu så är det svart på vitt att jag har lämnat tillbaka Sörjö. Det? det man har honom att säga här i intervjun det är alltså att han har lämnat det kriminella livet bakom sig och att själva intervjun i SvT i sig sker på den premissen. Det här programmet det publicerades på SvT Play i slutet av november förra året. Och några dagar senare, den första december, då blir Jassin formellt anhållen i sin frånvaro misstänkt för stämpling till Människorov. Men det dröjer alltså en månad till nyårsafton nu senast innan han blir gripen. En av Sveriges mest kända artister häktades i helgen på sannolika skäl misstänkt för stämpling till Människorov av en annan känd artist. I våras spreds bilder på sociala medier där den andra artisten blev rånad och misshandlad. Den misstänkta artisten greps på nyårsafton vid 23-tiden. Han har kopplingar till ett av Stockholms mest ökända kriminella gäng. Vi ska återkomma till misstankarna mot Jassin, Men man kan säga så här, Jassins del i, i det här är ju ganska liten om man tittar på hela den här utredningen i stort. För den är ju enorm. Han är ju en av 30 personer som har åtalats. Det är ju flera grova brott utöver det här stämpling till människorov- som Yassir är misstänkt för. Vi pratar grovt narkotikabrott, mordförsök, sprängningar. Ja. Väldigt mycket rätt allvarlig brottslighet, helt enkelt. Jag pratade med en advokat inför det här åtalet- och han sa att han under sina 20 år som advokat- så har han inte varit med om en mer komplicerad utredning- än vad den här har varit. Och det handlar ju både då om att det är så många som är åtalade- också att det är många brott- och även kommunikationen som mm. sker om de här brotten. Vi kommer höra Torsten Alm prata mer om det senare. Men det är väldigt mycket som pågår parallellt- eller rättare sagt som polis och åklagare misstänker pågår parallellt- och olika skeenden och brottslighet som planeras- Bland samma krets av personer. Vi fick ju höra att när vi väl får det här förundersökningsprotokollet så kommer det vara på 15 000 sidor. Det finns 15 000 sidor kommunikation utöver det. Så att materialet poliserna har fått liksom är ju enormt. Ja för enkrochatt har vi ju varit inne på tidigare men vi kanske ska ta det lite snabbt igen så man har koll på vad det är. Encrochat är ju en slags krypterad kommunikationstjänst som fransk polis knäckte för ja, ganska precis ett år sedan och kunde egentligen realtidsavlyssna chattar mm. om brottslighet. Encrochat har främst kopplats till tre olika typer av telefoner mm. och den här typen av telefoner har poliser beslagtagit från kriminella under ett antal år utan att kunna komma in i dem för de är så pass... Säkra. Men nu var det lite grann som att öppna Pandoras box. Ja, för det man har sagt är att de här telefonerna ofta har kopplats just till liksom organiserad kriminalitet. Det har ju sett det senaste året att polisen har kommit åt grupper som de kanske bara drömt om tidigare. Och det här fallet, det handlar ju till viss del absolut om Yasin, men det är framförallt så handlar det om Vårbynätverket. Vår by ligger alltså i södra Stockholm, längs med Röd tunnelbanelinje. Det tar ungefär 25 minuter att åka dit med tunnelbanan från centralen. Det här nätverket de försörjer sig på narkotikahandel och har såklart också kontakt med andra nätverk i Stockholm som rådat. Vi kommer ju göra ytterligare ett avsnitt om den här stora utredningen, och då kommer vi utveckla lite mer kring personerna som ingår i vår och brottsligheten som polisåklagare- tror att de ligger bakom. Mm. Men enligt polisen så kopplas de till flera skjutningar- och det pågår åtminstone en konflikt- gentemot andra kriminella- där vårbinätverket är involverade. Och vi har ju fått rätt mycket mer information- om hur det nätverket är uppbyggt- just utifrån det material som polisen släppte idag. Vi har ju kunnat gissa oss till vissa delar- men här är de ju väldigt konkreta kring- hur strukturen ser ut. Nätverket ska så bestå av ungefär 30 personer- och de har liksom betalt som en slags medlemsavgift- uppåt i kedjan på 3 000 kronor- i månaden. Och de här pengarna ska liksom ha gått till att köpa in till exempel vapen som hela gruppen använder sig av. Men det finns ju också en slags struktur med olika beslutsnivåer. Det är nästan organiserat som ett slags företag kan man säga. Ja, de säger att det finns tre nivåer då. En ledare och det är verkligen en kille i toppen av alltihopa uppe där. Så som und... sitter i Spanien dessutom. Ja, det, det är det därifrån han sköter detta. Vi kommer alltid tillbaka till Spanien när på den, känns så. Det känns så. Och sen finns det då en nivå två kan man säga och det är kaptener och det finns även kaptener i fält folk som jobbar liksom i de här centrumerna på röda tunnelbanelinjen Vårby, även Alby pratas det om och sen då soldater eller springpojkar som är liksom ground floor, de som jobbar med att sälja droger. Men polisen i alla fall kunnat visa att det här är väldigt hierarkiskt uppbyggt, det är väldigt välorganiserat. de har mer eller mindre också haft som spaningsgrupper som åkt runt och kollat läget i de olika områdena när det har varit konflikter med andra grupper men i alla fall i den här stora härvan med vårbinätverket som rullas upp nu då har det ju faktiskt redan kommit ett antal åtal och även domar i vissa av de här fallen och du har kollat närmare på ett fall gällande sprängmedel och vapenbrott. Vid första anblick så kanske inte där känns som det mest spännande fallet som har med vårbinätverket att göra även om det har sina liksom bekanta detaljer. Men det grundar sig egentligen i att polisen har sett en Kille som är nivå 1, soldat eller, eller bäcknare i Alby centrum. Sätter honom i röra sig bort från polisen. Misstänkt att han kanske har droger på sig. sätter honom kasta någonting. Sen griper de honom, kan koppla honom till kokain som har slängt på gatan. De bestämmer för att göra en husransaka. Han bor hemma hos sin morsa fortfarande. De åker hem dit och där hittar de i droger. Men sen blir de lite misstänksamma när de är in i köket. Och så lyfter de bort gallret ovanför en kyl. Och där inne så ligger det tre vapen. Och de lyckas koppla det här vapnet till en kille ännu högre upp i kedjan med hjälp av DNA. Men sen precis innan de ska gå, då händer det som kanske står ut mest. Och det är att den här killens farmor börjar bete sig lite märkligt, säger de. Hon verkar nervös och rör sig lite och vill gå på toa och ångrar sig. och Sen säger de att de, de måste mudda den innan de ska gå. Och då hittar de sprängdeg. Så den här farmarna så jämt sprängde i hon för, för att polisen inte ska komma åt dem. Men när de släppte det här åtalet så hade de ganska mycket enkrosatt meddelande i det. Och när man läste den här aktbilagan med flera hundra sidor meddelanden det var ju då man kunde se länkar till kidnappning av den här kända artisten. Sen finns det ett annat fall mm. där förhandlingen avslutades i fredags och det är ett åtal gällande mord och två stycken mordförsök.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 Ytterligare en kvinna som också blev träffad av flera skott, livshotande mm. tillstånd men hon överlevde. Och sen en kille som man tror var den liksom egentliga måltavlan. Han klarar sig liksom fysiskt oskad men blir såklart uppskakad av det här. Där är det tre personer som åtalats. Ingen av dem har anklagats för att vara skytten egentligen utan det är en kille som kör bilen till platsen enligt åklagaren mm. han själv förnekar brott och två stycken personer som är åtalade för medhjälp och de förnekar också brott killen som misstänks har kört bilen han sitter kvar i häkte efter förhandlingen det brukar tyda på att det blir någon slags fällande dom vi får se för vad mm. de andra två hävdar man häktningen för så där får vi se vart det hela landar vi kommer prata om mer om det nästa vecka också så under 2020 så har ju polisen varit på vårby i de här två tidigare fallen men nu då idag så släpptes ju övriga åtalspunkter och det är ju en hel del grejer utöver kidnappningen. Bara de här två fallen med morden i Kungskurva och även den här sprängdelen hemma hos den här fotsoldaten, det visar ju på att det finns ju ett enormt våldskapital i vårby -nätverket. Och det här våldskapitalet ska man ju också ha med sig lite grann när vi går in och kollar närmare på den här kidnappningen som det har väckts åtal om idag också. Vi kan också säga att vi har sökt brottsoffrets målsägande beträde och det är tydligt att brottsoffret inte alls vill prata om det här som har hänt. Men målsägande beträdet skriver i ett sms att... Jag kommer medverka vid förhandlingen om min klients vägnar. Jag har samtalat med honom under gårdagen och vi avböjer att kommentera åtalet eller målet i övrigt. Vi får se om brottsoffret kommer att dyka upp till förhandlingen när den väl drar igång nu under våren. Men vi börjar från början med det här, för första gången som polisen kommer i kontakt med Knas relaterat till den här kidnappningen, eller som i alla fall polisen kopplade kidnappningen, det är i mitten av februari förra året. Den 13 februari så larmas polisen till ett garage på Ringvägen i Stockholm. Det här är Torsten Alm, han är en av poliserna som har jobbat med utredningen om kidnappningen. Man hör ljud där inneifrån som man och tror att det är misstänkta eller obehöriga personer i det där garaget. Polisen kommer dit och hittar tre personer alla tre bär skyddsväst eller två, ja de bär skyddsväst och hade maskering som var mer eller mindre maskerade ansiktet de kontrolleras, man hittar inget speciellt man hittar dock en instruktion till en GPS på en av de här alltså en sån här liten GPS som man kan sätta fast på en bil de förklarar inte vad det där är för egentligen när jag går igenom garaget så hittar man en bil som har avtryck, en hel del avtryck på, från olika händer då på hjulhus och motorhuv och den här bilen är registrerad på Artistens företag, helt enkelt. Någon GPS-puck, det hittar man inte då. Men däremot så hittar artisten själv den lite senare. Nästa händelse är att den 24 mars så kontrolleras den här bilen på sakt av polisen. Och i bilen finns det artister bland annat. Och vid samtal med poliserna så säger han att under dagen så har han hittat en sån här GPS-puck-tracker som det kallas. Och visar ett foto ifrån sin telefon, för han hade sett den där ett tag hade trott att det var polisen så hade han kastat den och han visade bilden för poliserna som pratade med det var inget brottsligt när de kontrollerade men det var en vanlig förra fordonskontroll och eh, då noterade man bara att ja, han hade hittat det här på sin bil men det var inte mer med det ändå och det är nu när vi närmar oss slutet av mars 2020 som artisten Jassin kommer in i bilden. Och han är då alltså misstänkt för stämpling till Människorov eller förberedelse till Människorov. Så det vi vet om Jassins inblandning här är att han ska ha fått en enkrolur, alltså en sån här specialtelefon med enkroshatt som gör att han kan, vad han trodde i alla fall, prata helt krypterat med en av ledarna för vårby -nätverket. Och de ska ha planerat det kidnappningsförsöket. han ska ha fört vidare information, han ska ha med och planerat och organiserat utförandet. Och det har han gjort på lite olika sätt. Ja men han stämmer möte med artisten i en studio in i centrala stan, att de ska träffas där. Han skaffar också en pistolreplika inför det här mötet och gör upp med folk ur var de ska vara och när så att de ska kunna komma och hämta honom. Men det här blir det inget av. Det stänger studion för tidigt. De har inte hunnit engagera ihop sig. Och i samband med att de är i den här studion- som kontrolleras då, Jassin bland annat- med några kompisar i närheten där. Och då blir man lite rädda- och drar sig lite grann tillbaka. Men man beslutar att- nej men vi prövar med en annan studio. För de vill inte göra på öppen gata utan de vill göra i, i något hus eller sådär. Så då åker man till en i Råsunda- och det här är ju alltså den 30 mars 2020. Men man ger sig liksom inte. Enligt polisåklagare så drar man istället till en annan studio i Solna. Men när man, de här uh, vårdbundetverket är på väg fram så att säga. Då blir folk, kompisar till Yassin, kontrollerade och nya utanför adressen. Och det syns, man hör det. Man får reda på det med de här enkelsättarna av Jassin. Och då avbryter man hela tiden för man tycker att det är för mycket polisen i närheten, kan, vi kan inte göra det här. Men de här kidnappningsplanerna i slutet av mars, 30 och 31 mars, det blir det ingenting med helt enkelt. Nej. Däremot så fortsätter Vårbynätverket att eh, lägga upp en plan för hur det ska kunna ske senare. Vi ser då på de här chattarna att de, de börjar planera noggrannare. Det här med slutet av mars, det var nästan som att man tog en boll på uppstuds utan man... Forcerar något någonting som vi inte kan genomföra. Men sen så har man fler rapporter. Planering på de här telefonschattarna. Hur man ska göra. Vem som ska göra vad. Och när man kan göra det. Och då är vi framme vid den 14 april. Och nu är alltså Yassin lite grann ut ur bilden. Här är han inte misstänkt. Istället så väljer man ju att ta kontakt med en annan person i musikbranschen som har en relation till den här artisten. Så den här killen åker tillsammans med några andra bekanta och hämtar upp artisten. Och där åker man helt enkelt och hämtar honom och för honom till en lägenhet i Vårberg. Och man kan kidnappa dit honom och där genomför man då misshandel, hot och annat mot den här artisten. Det är ju flera personer som väntar in i lägenheten, mm. dessutom med diverse attiraljer. Det är en kille som har åtalats för medhjälp till Människorov och medhjälp till Rån- som har fixat bland annat buntband, tejp, hundkoppel, kniv och en del annat. Mm. Och det här är sent på kvällen, natten. Och polisen har ju inte bara enkrochat den här, för att vid kvart i ett ungefär- så kontrollerar en polis en bil som står utanför adressen där den här artisten är kidnappad. Där sitter det två killar maskerade, nervösa en av dem på sig väst de vill inte svara på vad de är, där, de vill inte säga någonting egentligen. Sen så stoppar polisen den här bilen igen, bara 15 minuter senare och då sitter den här kidnappade artisten där tillsammans med de här fyra andra männen. För då har de bestämt att de ska åka vidare för att få loss ännu mer grejer. Bland annat när de plockar av honom guldföremål, klocka och guldkedjor- så säger de också att glöm inte, eller chefen han säger till dem- glöm inte skaffa lådan och certifikatet. Och då gäller det till klockan. För en rolig klocka har du låda och certifikat- då är det lättare att sälja. Det är din helt enkelt. Det som händer i lägenheten i Vårberg- det är att den här kända artisten blir förnedrad på olika sätt. Man skadar honom med en kniv, man rispar honom på kroppen- man misshandlar honom. Dessutom tas det en massa bilder- och de här bilderna skickas till ledaren- som sitter i Spanien och egentligen verkar ge instruktioner- kring gör ett vi si, gör så, posera si eller så. Syftet är ju sen längre fram med de här bilderna- att de ska pressa honom på mer pengar. Och innan de släpper honom så får han åka iväg- med fyra, fem stycken andra i det här gänget- till sina hemadressor och lämna från sig ännu mer guld till exempel- när är det är över då han blir släppt? Då är ju planen från vårdbindetsverkets sida att pressa honom på pengar. När har nämnt summor upp till 3 miljoner kronor för att de här bilderna då inte ska släppas. De försöker få kontakt med den här artisten, ringer honom men han svarar inte. Och 24 april, alltså tio dagar efter kidnappningen, då säger ledaren att nu ska vi fixa en bomb. Som meningen att de ska placera utanför en bostad helt enkelt till artisternas familj och spränga av för att visa att de menar allvar. Och när de ska placera den här bomben och aptera den så är polis på plats så de får backa ifrån det. De kan inte placera de placerar inte bomben. Och sen så när det inte fungerar då fortsätter de försöka driva in pengar och när de inte får det då publicerar de här bilden helt enkelt på sociala medier. En drivkraft är ju pengar tror vi. Alltså krasst ekonomiskt. Det kan vara att någon anser sig ha blivit förfördelad på något sätt men vi vet inte säkert. Vi är osäkra i och med att, återigen i och med att vi inte har pratat med målsägare han inte ha prata med oss. Då kan vi läsa i Enkrochatt-materialet att ledarna bör prata med varandra, en ledare säger till en annan att... Han säger, se till juniorerna att skapa konton och sprida bilderna och filmerna. Då bestämmer de sig för att börja sprida bilderna och börja med att skicka dem till några av de största sociala mediekontorna vad, ja, i svensk hiphop kan man säga. Och ett av dem det är Rappnyheter som har omkring 50 000 följare. Det första jag ser då, när jag, jag tror jag hade vaknat så brukar jag kolla på mina medelande förfrågningar ibland. Han vill ju vara anonym men berättar ändå en del om hur det här gick till och hur han fick de första bilderna. Så såg jag dessa bilder då från väldigt många fejkonton med ingen profilbild, um, siffror till namn och så vidare. Så bara ser jag dessa bilder. Ja, exakt. Han är ju första gången han är ute och pratar om det här kontot och han hade ju fått massa tips om kidnappningen redan när det hände. Det kan komma vissa anonyma uh, som tipsar och då hade jag hört från någon att, uh, som hade skrivit till mig att den händelsen hade hänt och bara... Det kom som en chock. Liksom. Men äh, Rappniet, han lägger inte upp några bilder från kidnappningen. Det kändes inte rätt och jag tycker fortfarande att det inte kändes rätt att lägga upp. Min sida är inte liksom så. Jag vill inte sprida bilder på någon utan tillåtelse. Utan det är bara nyheter liksom. Visst det är ny nyhet men såna explicita bilder tycker inte jag passar in på mitt konto. Så det är första gången jag liksom berättade att det var han var när han kom ut eh, på Instagram med statement då och berättade att eh, när man alla kan bli kidnappade så så, och det var första videon jag stämde om jag minns rätt som jag la upp och eh, förklarade vad jag menar. Det har ju varit väldigt mycket snack om det här med namnpubliceringarna kanske framförallt när det gäller Jassin och hur gammal media och kvällstidningar och liknande de har fått rätt mycket kritik för det han har ju skrivit om både de misstänkta och om ett namn, även vad gäller brottsoffret och liknande. Men han har inte mött på lika mycket upprörda känslor. Jag tror att det kan bero på att de som följer hans konto känner att den här typen av sociala mediekonto som rapp är, det är liksom en del av scenen och då kanske är det är lite mer okej. Okay. Det är väl mer att jag håller med personer nära deras krets om det är grönt ljus att lägga upp, till skillnad från kanske andra. Um, nyhetstransformer. Så jag tror det kanske är därför. Och det här är inte första gången som Rappnöter får sådana här bilder och filmer med tips på händelser som är lite i gråzonen av vad man kanske kan publicera? Ja, det händer en hel del. Alltså, oftast är det sådana um, fake-konton då skapats under samma dag som skickar lite och tipsar lite och vill att detta ska publiceras. Men sen ja, går jag bara efter magkänsla och vissa gånger känner jag bara inte att något sådant borde publiceras. Så. Att det förekommer ofta. Rappnigheter har ju visserligen en stor plattform- mm. i det här communityt. Men det blir ju inte samma sak som om- till exempel Sveriges Radio eller SVT- eller någon av de stora kvällstidningarna- skulle publicera. Då blir det ju ett helt annat- genomslag och för en mycket bredare grupp. Mycket av- Bevisningen i det här målet handlar ju om enkrochatt. Mm. Du nämnde 15 000 sidor som bara kommer Jag innehålla meddelanden. När säger det, alltså. det är vad vi kommer ägna den här veckan åt. Och förmodligen längre tid framöver. Polisen Torsten Alm är ju också tydlig med hur mycket enkrochatt och den bevisningen man har fått från fransk polis har betytt för det här målet. Från mars och framåt så har vi via de här så kallade enkrochattarna sett på konversationer på dem att de har planerat det här att göra den här kidnappningen av artisten och då ser vi i de här chatten att i slutet av mars så ska man besluta det här nätverket med sin chef i spetsen att man ska kidnappa artisten och pressa honom på pengar jag förstår ju att polisen och åklagare är väldigt nöjda med att ha fått ta del av materialet, Men det är ju inte helt eh, okomplicerat att använda sig där. Nej, som vi hörde i eh, Ekot tidigare i veckan så finns det ju en del invändningar och synpunkter från försvararhåll. Svensk polis utreder just nu hundratals personer för brott med bevisning från den krypterade kommunikationstjänsten EncroChat. Bevisningen kom till under en hemlig insats av fransk polis förra våren och försvarsadvokaten Thomas Olsson menar att det rör sig om olaglig avlyssning av hans klient. Här handlar det om närmast en urskiljningslös massavläsning av ett stort antal personer som överhuvudtaget inte var misstänkta för brott vid den här tidpunkten. Flera försvarare i det här målet om kidnappningen- men också en massa andra brott kopplade till Vårbynätverket- de har ju eller kommer att skicka in skrivelser- om att de vill att den bevisningen helt enkelt ska avvisas. Enligt advokaterna så har den inte hämtats in på ett lagligt sätt- från början enligt svensk lagstiftning- och det är heller inte säkert enligt advokaterna- då att den har hämtat sin lag enligt enligt fransk lag. Vi kommer ju utveckla det här lite mer i nästa avsnitt- och verkligen djupdyka i den frågan. Vi kan ju också tillägga att de misstänkta i det här målet- vi har fått tag på nästan alla advokater gällande kidnappningen- och det är ju ett digert ringjobb- mm. säger att deras klienter förnekar brott- har ingenting med det här att göra- så här säger Frida Wallin som är Jassins advokat. Han förnekar. Han har under förundersökningens gång valt att utnyttja sin rätt att inte uttala sig. Enligt Torsten Alm så är man ju väldigt säker på att den här enkroluren som Yassin ska har lånat, den är knuten till honom. De säger helt enkelt att han lånar den. Att, de, att det, är, det är inte jag nu, alltså ägaren, är inte jag utan det är... Det är Asensson som pratar. För Det lägger man ner väldigt mycket tid på i alla de här enkroärendena. Att kunna bevisa att den här personen ja, men är på den här platsen, det kan vi liksom referera till att han har loggat in på någon dator eller vad det nu är. Det i ett fall där bland annat gräver fram fakturer från Södersjukhuset för att visa att en person kan liksom kopplas till en plats och därigenom kopplas till en enkrolur. Och klaggan påstår ju att den här en viss NQ-telefon med en viss alias är då utlånat till min klient och det är ju det åklagaren har att bevisa i domstolen helt enkelt och vi får väl se ifall tingsrätten anser det vara styrkt eller inte. Frida Balin berättar att Yassin han har ju valt att inte säga särskilt mycket alls under själva utredningen och vill heller inte prata så jättemycket om bevisningen utan det blir något som de kommer att ta under rättegången. Det här har ju varit ett rätt speciellt avsnitt att spela in. Vi har ju hunnit läsa hyfsat mycket innan alltihopa men allting handlade egentligen om att eh, tisdag morgon då skulle vi vakna och försöka få i oss så mycket information som möjligt relaterat till ärendet. Och det stora jobbet ligger framför oss. De 30 000 sidorna ska onekligen plöjas igenom. Rättegången om kidnappningen och de här andra brotten som också ingår i den här stora utredningen- den börjar 6 april, väntas pågå till slutet av juni. Och nästa vecka kommer vi ju alltså fördjupa oss lite mer i de andra brotten som ingår i den här stora utredningen om vårbinätverket. Du har lyssnat på Petri Krim om kidnappning av den kända artisten. Producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker Fredrik Nilsson och reporter Lova nyqvist sköld. Om du har synpunkter, frågor eller tips hör gärna av dig. Petri Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.